Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 137. szopránó oldását halljátok. Én Szedlák vagyok. Kis Gabriella. Én meg Balázs, És végít. mondtam magam, hogy enne röhögjem magam az Ádám által kiposztolt Dyson Piszó csak jutott. Most szóval kintek köszönjük berakni az is. Oké, okay, berakjuk. Igazából most már nekem is csak az a képrét szemben, amit te mondtál. <gül> Ahogy belobogtatja. Viszont, <gül> viszont az a jó hír, hogy nem rögtön halálhírrel folytatjuk, mert mindig, mikor egy röhögcélünk, akkor automatikusan halálhír jön. Igazából csinálhatunk ilyen szolgáltatást, hogy irodalmi érintettségű emberek halárhírével indítjuk mindig az adást, mert biztos van ilyen A, a híten hat meg de... például az csillagok operatőre. Aha. A nevét a névét sem tudom, mert csak a címet látom elzsúvanni a szem előtt a címlapon. Ja, hát, a... Meg a Geiger vagy Kiger, nem is tudom, hogy hogy mondjuk, őt is hát, lehet mindenféle is. irodalmi kiadványokhoz kötni. Mondjátok? Én, én nem Giger vagy, valami ilyesmi. Nem tudom, svájci születésű, tehát. Igen? Vagy, ha lehet, hogy sem kell lejteni, hanem mindegy. És azon bája, a gombiféle verzióval, először, hogy ott jön először, rögtön a Gigeriborsov, amiből beszélj, ilyen bújj ki. Szóval most, most látok először a gizseri gyűlölet, de baj. Hát, nem. A gizseri gyűlölet, nagyon durva. Félelmetes. Uh -huh. Oké. Okay. Akkor Na, mégis van ez a, ez, a, ez a téma, már nem a halál, hanem, a, hanem ezek a ezek az motivumok, ezek nagyon jó átkötés az én első híremhez, amely hát egy, egy, egy új, új zsánért szembesültem, ami valószínűleg vannak olyan hallgatók, akik már korábban is ismerték ez a bizarró e, zsáner, és egy ismerősen posztolt, egy riportot készített e, ennek a zsámennek, egy Magyarország fiatal művelőjével. Itt a fotó látszik, hogy mennyire fiatal ez a srác. E, bizarr szürrealizmus a műfaj, és, és valamiért, egy megragadott ez a téma és elolvastam a, a, a, az interjút Komor Zoltánnal, és a fiúknak be is posztoltam itt a, a, a különböző, tehát néhány, néhány novellának a nagyon rövid tartalmát. Főleg azért volt érdekes, mert hogy különböző, kifejezéseket gyártott a srác, amelyek aztán teljesen megragadják a novella hangulatát. És ahogy ezeket végigolvastam ezt a bekezdést, nekem az jutott eszembe ezek a Vonnegutnak, a, a Trout szerzőnek a novellái, amik szerepelnek a Vonnegut regényekben, és gyanítom, és hogy sokkal jobbak, tehát mindenki azt gondolná, hogy de jó lenne egy ilyen Trout regényt novellát olvasni, nem csak a rövid összefoglalóját, amit mondtam, hogy a bajnokok olvashat el, vagy a titán szirényeiben, de lehetséges, hogy ezeknek a novelláknak az a maximális funkciója és az egyetlen legjobb megjelenési formája, hogyha egy regényben a szinopszisuk szerepel. Tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan szövegek, amelyeknek a szinopszis a legjobb és a leginkább beteljesített dolog. Nem tudom, hogy ti megnéztétek, több csak szinopszis létezne. Lehet, lehet, hogy össze kéne szedni minden esetre. Nagyon érdekes volt itt ez a cut-up technika is, ami, ami úgy hangzik, hogy, hogy fog egy telegen gépet lapolt az ember, felvágja több darabra, majd összerendezi máshogy, és a kapott szöveg, az, annak a 90%-a használhatatlan, viszont néhány dolog meg ilyen teljesen abszurd egymás felé rendezettség, és akkor ezeket használja fel az a szerző. Ez nem, nem teljesen beat iratalom egyébként? Tehát, mint mintha valamit újra feltalálnak itt? Hát inkább a dadát érzem újra És van erre egy magyar ö, portál is, ahol ezek a ö, szürel szövegek, illetve a hasonló hozzáállású fiatalok, azok megtalálják egymást. És kedves hallgatóinkat érdeklődtek között, ezek után akkor ti is megtaláljátok. Mindenesetre egy kis ö, ízelítő a... A Tumor jean című novella, ami fel is olvasom ezt a néhány mondatot. A Tumor jean egy fickó varázslámpát rendel az internetről, de amikor megdörzsöli, egy tüdőrákos férfi válszik elő a lámpából, aki nemhogy a szereplő kívánságait nem teljesíti, de még ápolni is kell. A kocsonya legényben egy falusi asszony szeretőt fabrikál magának kocsonyából, a lába között meredező disznókörömmel, minden jól is alakul, amíg tüdösödni nem kezd a többnapos fickó, akit aztán lábbátra kell tenni. Hát ez. Szerintem. Ittézem, alien, hogy aki nem a, aki nem a magyar igen. vidéket várja ezektel a sztoriktól, vagy a magyar város, azt pedig a Svillet című Science Fiction beolvashat bele. Uh, Úgyhogy ennyi. Nem tudom, ez vagy nagyon beteg lesz, vagy nagyon jó. Nem volt idő, még Lehet, hogy a kettő együtt, tehát, hogy, hogy két-három oldalnál többet nem lehet fogyasztani annak, aki csak egyszer érdeklődő. De az viszont ilyen, mint egy ilyen nem is tudom, mint egy lédus citrom, amit egy aranytéglére kötöttek, és úgy vegélk az arcadban. Ez valahogy összevethető a Dyson piszoárról is, nem? <gül> nagyszerű, nagyszerű adásunk van. Biztos, hogy benne van a leírása, hogy lédus citrom, használni. <gül> Oké, okay. és akkor most valami egészen más hirtelen. Ö, én ez ö, szélről közelít ez rodalmat, mert hogy, ö, két, két újság, a, amivel én szembesültem, én ö, lapszemle az a címük, hogy legény, illetve leány. Ezek a vidéki fiatalok ö, újságja, ráadásul ilyen, ilyen tematikus, na, hogy nőknek is félsődött szól. Nakszánt na szó. újság, legyünk jóindulatúak azért itt a vidéki I fiatalokkal. Igen, igen, igen, Artja és úgy. akkor... Ö, tehát aki, akit, én nem is tudom, hogy ez megint a Facebook aludás, <gül> ahol annyi mindent összördenek a kedves ismerősök ismerősei, mert persze az ismerőseim azok mind jó fejek, hogy, hogy, és kénytelen az ember rá kattintani. Aki megfogalmazta itt a kritiket, neki tetszett ez az újság. Én már rögtön ott szétcsesződött az agyam, hogy... hogy Miért van az, hogy a lány, az úgy, hogy ilyenek vannak rajta, hogy love story, gastró, a legénynek meg bücskölde kultúra? Ennyinek a francia, hát nem igaz. <gül> Tehát ez, ez, ez, ez, én elhiszem, hogy egy igényes újság lehet mert itt a, a, a, a lapszemléző annak, annak tetszik, de, de nem lehetne a lányoknál is bücskölde és nem az, hogy hogyan tartskarban a varrogépedet, vagy a himzőremet és a, a fiúknak is, mit te én, mert hogy hogyan ismerkedjél a, nem a, a falusi kocsmánval hanem nem, nem tudom, ezek olyan, olyan sablanok. Főleg, hogy most én kínlódok hogy Youtube videókon nézem, hogy hogy kell gombot varni. És amíg varrogépet uh, próbálnál javítani, az még sokkal bonyolultabb. Mm. Finom mechanika, azért van a szállat. A voncasztalon. Szóval, ha valaki lett ezt a újságot élőben, tehát kézbe is fogta, az majd mesélj volna, de, de de ilyenek is vannak a magyar valóságban. Oké, okay, és akkor most valami hangos hangos ha, Mi lenne, hogyha inkább Mondana valamit, mert egymás után az enyémek vannak, és rám ragad ez a, a értelmisége az elefántsántoronyban, <gül> a furcsa dolog. Még mások a Pissóáron téváznak. <gül> Akkor base jumping következik az elefántsántorony tetejéről, részemről, vagy általam. Pont az adás előtt láttam a Twitteren azt, hogy Pixi megosztott egy rádióinterjú részletet abban nem menjünk vele a ményesük rádióintervő részt, mindegy mindenki készüljön fel, és fütyülni fog a felvétel. Meg torzul, nem is értem, hogy hogy készülhetett így. Szerintem valami is, hogy ment a rádió, és akkor valaki egy, egy 80-as évekbeli Nokia telefonon fölvette. Amit teljesen valid arhiválási módszer. Így van. Mennyi mindent csináltak így. Viszont arról beszélt cserébe a felvételen, hogy a következő könyvének, az aranytimbalomnak ötötte, az nagy Hát arról nem hogy honnan jött. Arra viszont, hogy mi lesz benne az igen, úgyhogy lehet várni több idősíkot, meg betyárokat, meg, meg minden, ami eddig is benne volt a regényében. És, és nagyon, most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet összegyógyítani a, a felvilágosult vidéki nyomazon nőt, aki felmegy persze meg aki, akitől rettegnek a férfiak, hogy ezeket a bajszukat, pödrő, a hagyományos magyar bűnözött csávókat, ebből még bármi lehet. Mikor jön ki az anyag? A könyv. Mostanában. Én könyvhetet tippelnék, de nem kérdeztem rá, viszont már gyanúsan van borító, meg gyanúsan sok beszédesik róla. Tehát, ha nem szóval. vigyázunk, hamarosan olvashatjuk is. Remélhetőleg e-ben. Hát nincs messze a könyvfét, az mikor? Június vagy július? Mindig elfelejtem. Na, itt Mind, megvan, mindig keverem ezt a két húgyú. Június 12-én megjelenés. Ké Kérem-e Oké. Okay. És akkor szerintem azért mondjad, Gabi, amit így... Jó. E rendben, ezt nem tudom, hogy ajánlottam-e már, mert olyan, olyan dezsövérzésem van. Minden esetre jobb kétszer, mint soha. Ez egy e magyarul Bábelben oldal a műfordítások és műfordítások portálja, ahol e a különböző magyar költők verseit lehet megnézni angolra fordítva, illetve fordítva is, tehát, hogy nem külföldi költők, alkotóknak a magyarra fordításait, és nagyon érdekes, mert sok szöveg fent van hangzóanyagként is, tehát meg is lehet hallgatni. Ezt nem találtam meg, illetve hát nem, nem szántam le olyan sok időt, hogy megnézem, hogy kik azok, akik ezeket a felvételeket készítették, de, de mindenképpen érdekes kis gyűjtés. És akkor Ádám felháborot nem, nem, nem, én még ezt nézem, mert rögtön a harmadiknál rákattintottam, hogy itt van egy player előttem is, úgy kubai, mint magyar polbít nyelven, meg lehet hallgatni a kommandant, a csegevár a Jól hangzik. Remek, de a egészen jó a magyar fordítás, azok egy kicsi hülye hangzik. Na mindegy. Ami viszont felháborodok, az az, hogy a múlt héten vagy két héttel ezelőtt örültünk, hogy a Hugo Wolterspeak-et az majd iszonyatosan nagyon jól lesz idén, mert belekerült a a teljes Wheel of Time nem is tudom hány a lógia, meg, meg, meg jó szerzőknek a regényét jelölték regény kategóriába és most olyan jól fogunk járni vele, mint a állat. És akkor ehhez képest az van, hogy a, az Orbit kiadó azt mondta, hogy a hozzátartozó szerzőknek nem lesz benne a regénye ez a Grantnek az új regényét jelenti Anne meg egy Charles Stross könyvet hanem, hanem csak részletek, viszonylag hosszú döntés, segítő résztek lesznek benne, mert hogy nem szeretnék ők azt, hogy teljes könyveket osztogassanak. És itt azért egy picit megjelent az, hogy lehet, hogy akkor a, a teljes időkereket sem kerül bele, és, és pont azt tűnik el ezzel, ami miatt szerettük a, a Hugo csomagot. Tehát, Ugye, lehet, sok. Igen, mennyiért lehet befizetni <kül> ilyen szavazó csomagért? Azt hiszem, hogy 60 dollár volt tavaly. Aha. Tehát nem, nem, nem ingyen hét. van ez, meg nem egy dollárért, meg 10 dollárért, viszont sok alkotó meg kiadó között dobják szét ugye bevételt gondolom. És nem, nem is a kiadókhoz ment ez a pénz egyébként, hanem hanem a, a konnak a szervezésére, meg az egész ami amiben megint vannak persze problémák, annak a fenntartására. Uh -huh. Ez egy, egy támogató de nem megyek el oda szívni előttek. A levegőt egy volt igazából az aktuális évi, évi Wordkonra, ahol kiosztják a hugót. És ilyen 15-16 ezer fontra jött ki minden évben. Hmm. Hát nem vagyok, egyébként érthető, nem? Tehát ez a fajta reakció, csak lehet, hogy a mit. Úgy éreznek, hogy így veszítettek volna ingyen kiadott könyvvel, így a jó szándék, meg a közérdeklődés, meg a szavazatok által fölpörgő eladások esetleg, amitől elesnek. Strossnál van egyébként, vagy vannak számok például arról, hogy a, a hugó az, az nem jelenti azt, hogy nagyon fel fognak pörögni az eladások, hanem inkább tovább van polcon, kint a könyv. Uh -huh. és Uh -huh. és olyan két-három ezer esnek el a legideális esetben is, hogy minden, minden Hugo Waters paket vásárlót potenciális könyvvásárlónak tekintünk. És hogy most olyan könyvek vannak, most ezzel a meddig van a boltban a könyv, ezzel amúgy sem annyira kell már számolni. Uh -huh. Hát a mindenki trekkár volt, jó volt, amíg tartott. Igen, gondolom így dominószerűen. szerűen Jönnek majd a többi kiadók, és nem, mert akkor ne ők legyenek már a. Ki ingyen Jó, követjük majd az eseményeket, és még tudunk fölháporodni később is. Viszont most legyen jó, jó dolgokról szó, remélem, hogy jó olvastatok ti. Abszolút. Én is. Tulajdonképpen igen, úgyhogy ez egy jó hét lesz végre. Na, de nem spoiler, hanem menjetek bele. <laughs> Oké. Okay. Kezdem. Én uh, a könyv hétre megjelent uh, Bábel fiait olvastam el, most már a a regénye. Nagyon-nagyon érdekelt, mert uh, az SF Magos uh, antológia, azt hiszem, a Tíz a címe, abban volt Anitától egy novella, ami uh, rendkívül különös, és, uh, és másrészt pedig uh, rendkívül. Meg nem. Ne. Tehát a hideg tehetem van attól a szövegtől. A Meg nem születettek városa a címe, és, és, és nem, vagy, nem vagyok benne biztos, hogy mindent a helyére tudtam tenni benne, sőt inkább biztos vagyok benne, hogy, hogy nem értettem tiszt, kristálytisztán, de nem volt ez feltétlenül gond a szöveggel kapcsolatban, viszont hihetetlen erővel hatott nem tudati szinten, és amikor és, megtudtam, hogy készül, regénye, akkor, akkor mindenképpen rajta volt a listámon, hogy ezt elolvassam. A, a Bábel fiai egy nagyon fú, nem tudom, hol kezdjem a történetbe, csapjak bele, vagy rögtön azt mondjam, hogy, hogy, hogy mennyire szerettem, vagy mennyire erős. Az alapsztori az, hogy lét Bábel valamikori, ókori hogy a tudja időben, mikor létező városban egy, egy furcsa nevű, Arzén nevű fiatalember küzdik az apja ö, hagyományával, aki az ősi, ö, tehát profétája lett ennek a népnek, és építik a bábeli tornyot. Ö, Eközben Budapest nagyjából napjainkban, vagy nem derül ki pontosan mikor, de feltételezem napjainkban egy fiatal ember, Dávid el, lassan elveszíti a szemvilágát, miközben ő egy festő, és, és, és az álmaiban megjelenik, egy e, folyamatosan Báberben van, ahol e, és az álmai arra adnak utalást, hogy arcén az, aki. Tehát arról, hogy a látását elveszítette. Tehát úgy tűnik, hogy ez a, ez a bábeli torony és arcén az, aki. Aki, akit hogyha, ha legyősz, hogyha meglátogat, akkor vissza tudja szerezni a, az, a látást. És Ez a két szál egy idő után összeér, Dávid át tud utazni ebbe a, a nagyon különös bábeli világba, és, és közben Arzén is viszi tovább a saját történetét. A, viszi az apai hátizsákot, a, a profitai hátizsákot, és próbálja ezt a, a, a nagyon egyszer, babonás vagy vallásos hívő, vagy, vagy, vagy csak gyermeki módon a felelősséget levető népnek a, az irányítását, amelyet nem tud felvállalni, hatalmi harcok, papi struktúrák mozgása, stb. stb. az, ami a történetet alakítja. Nagyon-nagyon furcsa tönyv. Főleg azért, mert én így nem, nem igazán találtam például magyar könyvek között hasonlót, ami még így beugrott nekem, azok a, a Zsóldos Péter könyvek, ahol a két világ találkozik a, a, a fejlett technológiával rendelkező utazók, egy ilyen ókori világba látogatnak el. És ez a Zsóldos technológiában... A is ugye? Így van, így van, így van. És de... De a könyve az egyetlen nem, tehát nem, nem feltétlenül a történet az, ami, ami a, a tartalmat hordozza, hanem itt számos olyan kérdés ö, dob fel a levegőbe, ilyen zsonglőrködve, mint, ö, mint ezek a, a ezek felelősség kérdése, a hatalom, a hit kérdése, a, ezek értelmezése, az önzés, az ego és a, az alárendeltség. Tehát nagyon-nagyon jó kis ö, téma, és. és Szerintem elképesztő, hogy van most egy ilyen magyar ilyen könyvünk. Szerintem mindenkinek ajánlom, aki, aki akár a bármilyen stárkulatív fikciót szeret Magyarország, vagy Magyarországon és magyarul olvasni. Nagyon szerettem azt. Még azonban okodtam, hogy, hogy talán hozzátesz a kritikámot, hogyha keresek valami negatívumat. Hmm. mint egy, hogy egy kis sót ízfokozónak beleszórni a, a süteménybe hogy uh, gondolkodtam, egy nagyon pici hányérzetem volt, és rájöttem, hogy uh, volt a kép az, hogy, uh, hogy például ez a novella, amit olvastam a, a Nittány, a meg nem született város, ez, ez, ez egy teljesen kifacsart, őrült szöveg, amiben, amiben az ember, amikor belép, akkor, akkor elveszíti a saját szabályait, és, és, és, és keresi ezeket a viszonyítási pontokat, hogy mi micsoda átadja magát a novellának, vagy legalábbis velem így történt. Még a Bábel fiaiban én, én tudtam tárgyilagosan kívülről szemlélődni, és ez az őrültség, tehát az őrület, vagy a varázslat, és most itt nem a, a fantasy varázslatot, hanem az alkotó varázslatát, amit ő végez, azt értem. Ezt a varázslatot sokkal kisebb, finomabb kézzel adagoltani, tehát, hogy a vége felé, amikor a torony szerepe, a torony interakciói jobban megjelentek, akkor, akkor volt az, hogy, hogy úgy megéreztem, tehát mint mintha visszafogta volna magát, hogy alaposan és kontroll alatt tartsa a szöveget, ezért nem engedte el ezt, a, amit pedig lát, olvastam már tőle, tehát ezt az erőt. Én nagyon várom a következő szövegeit is, szerintem nagyszerű volt. Közben elszomorodott igen. a gyerek, úgy érzem. Igen, Milyen igen, mert még nem tud, nem tud olvasni, és én már kétről hétre könyveket mondok. És, és nem, nem most nem, mondanám, hogy kezdje, de még a betűket ismeri. Oké. Okay. Szóval nagyon jó, nagyon jó. Én jó, jó élményekkel szertem ezt a Itt van a polcom, a héten megvettem, de még, még nem kezdtem bele, mert volt minden más megnyitva helyette én hát vagyok. Nekem is jó hetem volt, illetve van még még nem fejeztem be, jó kis vaskos könyvet találtam magamnak. És először talán valamilyen Amazon ajánláson találkoztam ezzel a könyvvel, itt sejtették a, a, a, az Amazonnál a szakértők, hogy ez nekem tetszett, de így nem, nem csaptam le a könyvre. És a Longreads nevű szolgáltatásról biztos, hogy Beszéltünk már korábban, ahol nagyon gyakran lehet jobb, hosszabb cikkeket, talán így egy ilyen 15-20 perces olvasmányokat, és ott egy ilyen hosszabb fejezet meg lett osztva, valami, nem is tudom, valami talán magának a Long nek a, a, a logója alatt, és a kedvet is kaptam a könyvre. Az a címek a könyvnek, hogy Cancer Wars, és egy Blake J. Harris nevű író írta, és alapvetően a videójáték konzolok, miközben 16 bites konzolok időszakából kinézett magának egy jó kis konfliktust, hogy ahol a Sega meg a Nintendo versenyeztette a, a a videójáték konzolokat, és ebből egy nagyon izgalmas történetet rakott össze. Alapvetően dokumentum regény, de hát ilyen több száz interjú alapján valójában egy regényszerű történetet rakott össze az író. Ez is egyébként érdekes téma, hogy azért, hogy ugye izgalmas, könnyebben fogyasztható, jobban eladható dolog legyen egy ilyen dokumentumregény, szabad-e ilyen, ilyen írói szabadságot, ahol, ahol kiválaszt ki ilyen főhősöket, kielezi a konfliktusokat, Alapvetően dokumentumregény, ami, ami interjúk alapján készült, meg valós adatok, meg mindenféle újságcikk, meg minden alapján, de mégis a regényként van megfogalmazva, konfliktusokkal, mindenféle dialógus. Tehát ahol tud, nem elmesél az írója a könyvnek tényeket, hanem, hanem szituációkat, beszélgetéseket próbál Valamilyen módon megfogalmazni, és nyilvánvalóan van egy csomó elemét azt az interjúkból szedni, de nyilván elképzeli a fejébe, hogy na akkor ez hogy lehetett ez a beszélgetés, és reakciókról, érzelmekről, mindenről ír benne. Tehát így az lenne a kérdésem, hogy, hogy szerintetek ez így belefére. Nekem még azt tűnt föl, hogy a marketing anyagban is úgy van pozicionálva, hogy a, a, a mint, mint a maniból, a sporttal kapcsolatban, hogy ez, ez úgy mutatja be ezeket a konzolháborúkat, tehát egy izgalmas, kalandos dologként. Ez szerintem ér, és azért ér, mert így érdekes a könyv. Uh -huh. Általában véve mondjuk a konzolháborúk az pont egy ilyen egyébként is érdekes témának ő nekem, de egy picit kevésbé izgalmas, egy picit unalmasabb témánál, meg élet és halál az, hogy a sikerüle úgy elmondani, úgy megoldani a narrációt, úgy felépíteni a szalívét, hogy ezt én végigolvasom. Körülbelül tíz főszereplő van, van, van három nagyon főfőszereplő, meg van egy, egy uh, olyan főszereplő, akit majd valami nevesebb színész fog a filmváltozatban játszani, mert nyilván ebből készül film is. Tehát itt látszik, hogy, hogy erre van kiélező, hogy egy komplex dolgot, egy nagyon sok szereplős dolgot picit leredukál, de ettől függetlenül ez egy 500 oldalas könyv, egy relatíve száraz témával kapcsolatban. mert számomra érdekes, mert engem érdekel a videójátékok kultúrája, meg története, meg minden. De én szerintem, ha valami laikus olvassa ugyanúgy az emberi kihívásokat, meg, meg az én általánosítható dolgokat arra fókuszálva, élvezhető lesz, mint, mint könyv. Egyetlen fenntartásom az az, hogy hogy nagyon így az emberi vonalra, meg az üzleti kihívásokra, meg a, mit tudom én, a vezetői dolgokra koncentrál, hogy hogyan lehet egy ilyen üzletet felépíteni, versenyezni, a különböző kihívásokat megoldani, és kicsit a játékokról kevesebb szó esik, mint én szeretném, de nagyon-nagyon jó pufakönyv. Gabi, neked mi a véleményed lehet? Lehet dokumentumregénybe kitalálni gyakorlatilag beszélgetéseket? Hú, hát a, tudott, tehát lehet tudni, hogy ez kitaláció, akkor igen, de ez, erről ezek a klasszikus ilyen hisztoricsanál, meg ilyenek jutnak eszembe, amik megpróbálják modellezni a, a, a, a történelmi vagy, vagy szituációkat, vagyok, vagy a bűntényt, Aha. De hogy, hogyha ez ezt tudod, akkor egyszerűen az átadás segíti. Tehát, hogy ö, a befogadást, hogy tényleg megjelenítsem. Szerintem ez oké, és minden be. Hogy? Mennyit tudunk a szerzőnek a módszeréről? Hát, csak csak magyarázkodik az elején, hogy hány száz interjú volt, meg hogy, hogy olyat tehát leír, hogy, hogy volt olyan, hogy több beszélgetést, vagy több epizódot egy egybe rakott, hogy könnyebben értelmezhető legyen. Tehát ebből a szempontból transzparenc, de ugyanakkor biztosoljuk benne, hogy az a száz plusz magánbeszélgetés, amit le van írva benne, tehát nyilvánvalóan azokat a dialógusokat ő találta ki azok alapján, ami az emlékekben megvolt az embereknek, tehát így másnak a szájába a szavakat attól, hogy, hogy ez egy filmben is működő dolog legyen, és ne az hogy és akkor megbeszélésen abban megállapodtak, hogy a Sonic lesz a maszkot, meg mit tudom én, tehát egy ilyen szintű dolog, ebből csinál egy Film jelenetbe beleillő vitát, asztalra csapással, meg mit tudom én, hmm. hmm, Érdekes dolog minden esetre. Te jössz. <gül> Jó, ennyiben még akartam kérdezni. pedig azt, hogy, hogy, hogy az üzlet mellett azért megjelennek itt a, a játékokért felelős emberek, mert a, csak az, az érdekes benne én azt mondanám, a csak hogy margon jelennek meg nagyon ráfókuszál a, a Sega Amerika meg a Nintendo Amerika szervezetekre akiknek sokkal inkább az üzletfejlesztés és a marketing volt a fókusz és ha bár egy-két játék ott is készült, meg kicsit belelátunk ilyen nagyobb rendeknek Sonic, meg a Madden Futball, meg ilyesmi hogyan jöttek azok létre de sok jobban kívülről e, mutatja ezeket így az üzlet felől nem a, nem a kreatív oldalról egyáltalán. Uh -huh. Jobnak hangzott mielőtt elkezdted. Igen, igen. De mondom, engem érdekel annyira, hogy, hogy átmenjek rajta meg. Akit olyan szinten érdekel, hogy, hogy maga a videójátékok történelme szerintem kihagyhatatlan, mert azért nagyon sok embert megszólaltatod, mert rengeteg jó szaftos részlet ott van. De én jobban szeretem azokat a videojáték kultúráról szóló könyveket, ami jobban a kreatív oldalra fókuszál. Közben, bocsánat, egy nagyon off topic, vagyis hát a szélről érinti az is, hogy, hogy eszem jutott az a könyv, ami ilyen klasszikus fikciónak lehet olvasni, persze abszolút non-fiction az a hideg amit nem tudom, Igen, hogy ti mennyire ezt. Tehát, hogyha... Mm. És ezt a, abból aztán lett is minden. Tehát ennek van hagyománya és, és van ereje. Ez az nem. egy komolyabb téma, mint a konzolátorú. Igen, igen. Meg személyesebb. Ja. Na akkor én hívok az aprajával egyébként, mert hogy vagy olyan dolgokat hoztam, amik rövidek, vagy olyan, amikről tulajdonképpen már volt szó másik oldalról. És kezdem rögtön ott, hogy ma valami űrületesen aludtam. <gül> <gül> és uh, úgy tervezni még befejezek egy könyvet, és majd beszélek arról, arra, tehát ez nem így lett. Cserébe befejeztem egy másik könyvet, amit olvastam, de ez képregény, mert ugye héten volt egy ilyen meeting után úgy érzem, hogy könyvet kell vásárolnom, típusú napom, és, és Richard Tomza-nak a Zsákutca című képregényét hoztam haza, amiről mindig azt szokás elmondani rögtön, hogy olyan, mint a Kázmér és és pedig ez hát nem olyan. Viszont viszont nyomokban hasonló, hogy Vicavári óvodában játszódik az egész. Uh, vannak kíváncsi gyerekek, enyém korszakon éppen áthetső gyerekek, uh, már nagy általános iskolások, uh, az, az egyik legviccesebb figura, egy ilyen teljesen elborult belőle lesz, majd Dexter, a feljött a felsőbe. És nem az a Dexter, aki darabolja fel az embereket, hanem az a Dexter, aki Star Wars labort épít a szobájának a hátuljában. Most már azért ezt csak el kell mondani. Bár ki tudja lehet, folyt. Ezen már, hogy van a kettő között? Hmm. Itt lehet, hogy találtunk valamit. Ö, szóval én picit elborult, de még közepesen komolyan vehető általános iskolásra beszúrtam egy, egy screenshotot, vagy egy, egy képet, abban pont ő, ő beszél. És az a jó a képregény, mert iszonyatosan gyerekmódon komolyan véve ott vannak a világ nagy kérdései, nem azok a nagy kérdések, amik minket foglalkoztatnak, hanem azok a nagy kérdések, hogy a, a konyhába betelepített én gyerekkelítés, az valóban a zombikat tartja távol, <haha> vagy hogy az iskola bemutató nem hörtsöge, hanem a, egy ilyen nagyobb tengeri malaca, az meg tudja találni életének a szerelmét nagyon szórakoztató, nagyon komoly, nagyon, nagyon jól működő őrület ez az egész. Azt nézem, és hogy na nagyon beszédes képregény. Így van egy ilyen pár példafotó itt, és azt látom, hogy kb. kétharmada minden kockának az a szövegbuborék. Tehát nem így a vizuális poénokra megy rá, én úgy látom, hanem... hanem nem, nem, nem, nem, nem. Dumálós, beszélős Időnként valamennyire belelátunk a felnőttek világába, de egyelőre nekem nem ez volt hangsúlyos uh -huh. abban a kötetben, hogy magyarul. Őrülőtesen élveztem. Nem az az, ami hangosan rööksz, hanem az, ami nagyon szélesen vigyorogsz végig. Egy dolgot szúrnék ide be, mert közben gyerek van az örömben is. Lehet, hogy el, nem figyeltem, de hogy ma van a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, azt a, akkor megosztottuk. Tehát ennek a szeretném elmondani, hogy még ki lehet oda jutni. A Dűrerkerben van ez alkalommal. Ennyi. Közszolgálatiság is megvolt a basszus király. Jó, akkor folytam viszont Ponyával, vagy Határesszi. Az elmúlt hétnek egy másik kalandja az, az volt, hogy a vagy két hét ezelőttnek, na is Az ARK magazinnak próbáltam megvenni a 2.2-es számát, amit nem volt annyira egyszerű, mint hittem, hogy lesz, mert kezdésnek árulják mindenféle boltokban, aztán a kindle drága, a mindenhol máshol meg, vagy pdf-et akarnak eladni, vagy nem állnak velünk szóba, amiatt nem egy szép dolog. Pedig ez egy tök érdekes ScienceFiction magazin, a New scientist csapat csinálja, itt azért lehet azt lehetni, nem feltétlenül írod, ami lesz. Nagyon jó írók vannak benne, és vesznek elő régi szövegeket, vesznek elő problémákat, vesznek elő dolgokat, amikkel így nem foglalkozunk szerintük geleget. És van hozzá cikk, meg van hozzá novella. És a mostani számban pont ez a, ami lett a cyberpunkból pusztul a föld, miért nem olvassuk a Bruce Starling nek az Islands internet Mi lesz akkor, ha egyszer ez a kereskedő robotok által üzemeltetős, ilyen dolgok vannak, és valami nagyon jó. És, és nem félnek előre gondolni annyit, nem meg nem félnek megosztó kérdéseket felvetni, rögtön kezdve azzal, az volt egy kedvenc cikke volt benne, és az nem fikció, hogy a, a science fiction nem igazán tudja jól csinálni az environmentalizmust, nem tud igazán faszán zöld lenni egy-két kivételtől eltekintve, pont a Felhúztos lányt emlegették. Ellenben a science fiction, a fantasy, meg sokkal egyszerűbb eszközökkel, meg sokkal egyszerűbb szállakkal, sétáló fák, akik visszafoglalják maguknak az erdőt, át tudja azt adni, hogy itt azért vannak dolgok, amire figyelni kéne. Science fiction teszem be eszembe. A... Indexen klikkelgettem egy cikkekre, hogy milyen új tévésorozatok lesznek. És... Hú, de jó, hogy nem jut eszembe a címe, és nem is találom a linket, amikor idézni akarok. Az a Leviathan Wakes, vagy mi volt a címe, amit olvastunk sokan? Leviathan Ébredése. Leviathan Ébredése, igen. igen ha jól értem, abból lesz tévésorozat. Ilyen. És mintha azt mondtad volna, az arra is van felkészítve, hogy... Igen, igen. Így van, és a keresés ezt megerőszíti, úgyhogy nem mondtam hülyeséget. további híreinkből egyébként úgy néz ki, hogy a az első trader alapján nem lesz nagyon gáza a Konstantin, oh, csak nem cigarettázik, Úgyhogy még bármi lehet. Ja, és van még egy könyvem amúgy, azt, azt csak három mondatban akartam, hogy a két hét beszéltem a 1913 mi annak a, a, a sztagynak a vége. Mind is, 1913, azt hiszem a, a évszázadján volt az alcíme. Azért fontos az AL, uh -huh. Azért, az AL címe, mert van egy másik könyv, a Hajdúfarkas Zoltánnak a békében 1913-a, ami ugyanúgy az elmúlt fél évben látott napvilágot a, a romániai Bukart kiadónál. Itt félmúltat érdemes el, elidőzni a, a Bukart néven, mert ez az egyik legszebb könyv, ami valaha a kezembe került remek papíron, gyönyörű betűvel, tök jó illusztrációk, de mindenféle bélyegek vannak ott a különböző szereplőkről éppen. És a, a másik 1913 könyv által ihletetten, még a német eredeti által ihletetten készülő könyv ott a, a végén, a, a utolsóban meg is említik, hogy hát a kezükbe került az először csak le akarták fordítani, de hát abban nem lenne a Endre. Úgyhogy ebben a békebeliben megvan. És vannak találkozási oh. pontok, ahol ahol ugyanaz a szócik, és nagyobb a vendégszövekként van éppen mit csinál a Egon síle, vagy mit csinál a nem tudom én valamelyik német ember. Utána viszont folytatódik azzal, hogy hat üvei állnak csíkba a legények mert akkor a hírig, vagy hogy Adi Endre éppen pénzt kér legújabb kötetére, és közben valami német, német fürdővárosban időzik vagy hogy egész Pest arról beszél, hogy ö, Osvát és hatvanni párbajoztak, és hogy mennyire civilizáltan dolog kettő hát ilyen modern embertől az, hogy kardal rendezik a ellentmondásaikat. Tehát benne van a magyar háttér, még nem a teljes talán, de így is nagyon izgalmas mellé olvasni a másik könyvnek. De plusz, plusz be van bizonyítva, hogy 1913-ról végtelen regényt lehetne írni. Aha. ez szóval jó ez a könyv. Az, na most ezt eladtad, ahogy mondani szoktad. Akkor az írók boltjában keresd. Én ezt kölcsön kaptam az én példányom, és ott vár átvételre. Oké. Okay. Hát oh, minden, minden távolról. Megoldjuk bele ezt okosba. Okay. <gül> <Okay. gül> Jó van. Na, hát akkor... Kerek, kerek lett az adás. Mindenkit üdvözlünk <gül> innen. A stúdióban. Sziasztok. Csókoltatjuk. <gül> Sziasztok. Hello.